te lăudăm pe tine cu vioase părinte Antipa, ca cel ce te-a intrendici prin harul lui Dumnezeu, adobând implinirea virtuților și lucrarea rugăciunii curate, în te de patria și de neamultă cu aceasta într-un glas cu bucurie îți cântăm. Bucură-te, Părinte Antipa, iubitorule de pusnicii. Să lași al Duhului Sfânt, care te-a întărit pururea în lucrarea faptelor bune și în răfna către viața ce a pus plăcutului Dumnezeu. Pentru aceasta, noi cei ce săvârșim cu dragoste, sfântă povenirea ta. Îți cântăm unele ca acestea. Bucură-te cu vioase, zămislite în rugăciune, Bucură-te că mama ta te-a născut fără suspine, Bucură-te floare rară pe plaiuri moldovene, Bucură-te că ai ieșit din satul Calabodești, Bucură-te, mângâiere pentru bunităi părinți, Bucură-te că pruncia ți-a fost cale către sfinți, Bucură-te că Alexandru la botez ai fost numit, Bucură-te, copil agere Luminat de Duhul Sfânt! Bucură-te, cel ce Domnul ți-a pus sufletul în lumină! Bucură-te că de Duhul Toată inima ți-e plină! Și a ochilor lumină Bucură-te, pustnic mare Al întinselor cupriderii Bucură-te, făclierul Simțitoarelor De priderii Bucură-te, părinte an. Aleluia! și satul natal. A intrat în opștea fraților și a călugărilor din lavra Neanțului, Unde ai căutat încetat să urmezi praf la biserici și să te înduhovnicești din viața părinților îmbunătăți Pentru aceasta primește de la noi cântarea aceasta Bucură-te că de tânără ai plecat spre nevoieță Bucură-te că fecioara ți-a fost eu o Bucură-te că dai dorit sfânta viață îngerească. Bucură-te că într o tine Domnul a vrut să locuiască. Bucură-te că virtutea ai avut o carvună. Bucură-te că vrăși mașina n-au putut să te răpună. Bucură-te că în suflet ai purtat pe Duhul Sfânt. Bucură-te ca cerul că l-ai coborât pe pământ. Bucură-te că viața nu ți-a fost decât o cruce. Bucură-te și primește lauda ce ți-o aducem. Bucură-te, Părinte Anu. Să ne mănăstirii ai avut sfatul îmbunătățitului Părintelui Dimitrie, ca să pleci în muntele sfânt la tonului. Iar acesta dăruindu-ți binecuvântare, ca să te nevoiești în schitul prodomu Peste tine, Părinte Antipa, a împlinit cu o sărdie poruncile Evangeliei lui Hristos. Încât numele tău s-a făcut cunoscut între părinții Atonului. Bucură-te Pusnic, frednic și înger în aripat Bucură-te că viața ți-ai ferit-o de păcat Bucură-te floare rare odată de Duhul Sfânt Bucură-te că ai avut viață sfântă pe pământ Bucură-te piatra aleasă și frumosul Bucurăte Bucură-te că din lacrimi ți-ai gătit cu în cer. Bucură-te, trandafirul cu petalele în lumină. Bucură-te că virtu te îmbrăcat, ai ca o haină. Bucură-te că postiați a fost raidul ovnicesc, Bucură-te că înjuruți florile mirositoare cresc, Bucură-te, Părinte Antipa, iubitorule de pusnicie. Văzându-te pe tine vrășmașul de Dumnezeu, purtătorule Părinte, Sporind în viața cea duhovnicească, îți pregătea mulțime de ispite ca să te piardă. Însă după puțin timp s-a rușinat de ta, în lucrarea virtuților, căci când ai lui Dumnezeu ne Toarele ale vieții acesteia, Făcându-te, Pildă bună celor ce vor să se mântuiască, Pentru aceasta îți aducem aceste laude, Bucură-te, că ființa ți-o pătruns cu nepătrunsul, Bucură-te, cel ce rugația o cu plânsul, Bucură-te, pusnic mare, cu desăvârșită minte, Bucură-te, Că împlinit ai toate porocile sfinte. Bucură-te, pildă bună și profet întru profeți. Bucură-te, îndreptătorul tinerilor înțelepți. Bucură-te că în noapte umpli cerul de cântare. Bucură-te, verzi de taină, pe lăuntri ca suflare, Bucură-te, cel ce viața ți-a fost sfântă liturghie, Bucură-te, închisă, peste avăzducului trezbie, Bucură-te, auroră cu raze strălucitoare, Că în atos ai luminat ca un soare, Bucură-te, Părinte Antipa, Iubitorule de pusnicii. se adapte din izvoarele cele nesecate ale Hong Să lasele a tosului părinte, călătorim până în părțile novgorodului, Unde ai și rămas până la sfârșitul vieții tale pământești, Întâmpinând și acolo ispite și greutăți. Dar nu te-ai despărțit de dragostea stăpânului Hristos, pentru care îți aducem această pioasă cântare. Bucură-te că ființa a fost plină de trăime, bucură-te că te-a suit la înălțime. Bucură-te că pe diavol De rușine l-ai plut. Bucură-te că de dânsul Toată viața ai fugit. Bucură-te minte plină De smerite cugetare. Bucură-te că psalmii au fost pururi cântare. Bucură-te ochile un tric prin orice gând. Bucură-te cel ce harul ți le împroprie Bucură-te fericite, tu prea scump. Al nostru rod că viața ți-ai tu so în Novgorod. Bucure te Bucurete mândre floarea grădinii românești Bucurete că te așteaptă plaiurile strămoșe Bucură-te, Părinte Antipa, iubitorule de pusnicii. Va începătorilor și stăpânirilor răutăților celor din lume, și izcolind ficle și sugurile lor, toate faptele tale cele bune le-ai săvârșit, cântând a tot puternicului Dumnezeu. Asta toți cei ce îmi voi a lui. Am podobit aici pe pământ, pe cuvivosul antipa, cu smerita cugetare și darul înainte vedere ca să se preamărească numele Lui între prietenii Săi, iar nouă tărie, să zicem. Bucură-te cel ce în tine s-a împlinit, bucură-te că acela pe tine te-a, te cel ce din dar primești și dăruiești. bucură că ai dat totul tuturor și fie căruia. Bucură-te rugăciune răsucită pe metanii. Bucură-te, văzătorul de Dumnezeiești-i vedenii, Bucură-te, El ce glasul Domnului asculti, Bucură-te că viața ți-a fost plină de virtuți, Bucură-te, fântâna cea cu apă cristalină, Bucură-te, focul sacru din adufului lumina. Bucură-te, cel ce trupul cu rugăciune îl saturi! Bucură-te, că Scriptura ți-a fost pravilă și sfaturi! Bucură-te, Părinte Antipa, iubitorule de vicien bu Nici primejdile ținutului a oster al gorodului nu te-au despărțit de dragostea Lui Hristos. Care ți-au încălzit sufletul, prin energia Duhului Sfânt, Preasfânta trăime te-a păzit în viața aceasta, ca să folosești multura și să înveți pe toți a cânta. Fint, cel care a iubit lumea atât de mult Încât pe unul născut fiul său l-a dat Ca lumea viață să aibă și să aibă din belșug Te-a ales pe tine, Părinte Antipa să slujești cu bună cuvință, drept aceea numele Tău, sinte. a rămas în memoria celor ce ți-au urmărit viața ta îmbunătățită, dar și nouă celor ce cântă. Bucură-te cu vioase și dască la rugăciuni, rugăciunii, Bucură-te paravanul vânturilor și furtunii, Bucură-te fericite, uns cu mir dumnezeiesc, Bucură-te floare rară, mi rostogbiesc Bucură-te că te bucuri în cetânda tale plângeri Bucură-te împreună cu soboarele de înceri Bucură-te nume în pașnic și frumos cu chip de avă Bucură-te, urcând trepte, fericit, din slavă în slavă. Bucură-te că intrat ai în timpul lui Dumnezeu. Bucură-te că de harul te-ndulcești mere. mere. Bucură-te că stai veșnic între cetele de Bucurăte Bucură-te că și nouă multă milă ne trimiți, Bucură-te că în ceruri te avem mijlocitor, Bucură-te că la Domnul de ești cururea rugător, bucură-te, Părinte Antipa, iubitorule de pusnicie. A fost îngropat în mănăstirea voastră. Alături de alea celor cu părinți nevoitori, Iar sufletul tău să-l își în locașurile cere. La vinre încetat pe Dumnezeu cântă. A dovedit a fi să lași al Duhului Stân, părinte Antipa. De aceea, cu Evlavie, Sfintele tale o înseminte au fost scoase și pusei cu cinste, ca o comoare de mult pre. lor, Iar vestea preamării tale de către Dumnezeu s-a răspândit în toată lumea ortodoxă, dar mai curând în patria și neamul tău din care ai plecat, pentru aceasta Bucură-te că în chinuri ți-a fost totdeauna traiul, Bucură-te că răbdarea te-a făcut să câștigi raiul, Bucură-te că de-a pururi vezi fața spite trei. Bucură-ți cresc mulțime de lumini Bucură-te trup de slavă inundat de Duhul Sfânt Bucură-te că pământul Nu te-a socotit pământ Bucură-te potoabă scumpă care cerul împodobești. Bucură-te cămar în care în pururi cu Hristos vorbești. Bucură-te, de înger, în văzduhul necuprins. Bucură-te, rază sfântă, lumină și foc. Bucurăte Bucură-te că din slavă har pogoară să ne a Bucură-te în depărtare care totuși ești aproape Bucură-te părinte antipa victorule depus mic Și lor tăi așezat pe cuviosul antipac cel mult nevoitor, Căci acesta a știut pe pământ să preamărească numele tău, Iar în ceruri te laudă neîncetat împreună cu îngerii. Cântând! Ospitelor ești pentru noi, Sfinte Cuvioase, Părinte Antipa. Roagăte lui Hristos Dumnezeu, pentru tot neamul românesc, ca într-o bucurie a inimii să Bucură-te, cerească în lumină negrăită, Bucură-te, de energie nenăscută, Bucură-te, știutorul neștiutelor mistere, Bucură-te, de știință și putere, Bucură-te, trandafirul, înflorit pe veșnicie, Bucură-te, sfeșnic, sacru care în alte zări învie, Bucură-te că stai veșnic între cetele mărite, Bucură-te că prin tine Hristos milă ne trimite, Bucură-te leguirea bolilor nevindecate, Bucură-te dătătorul de puteri și sănătate, Bucură-te hrănitorul cel cu pâinea mântuirii, Bucură-te, purtătorul de balsamul cuirii, Bucură-te, Părinte Antipa, Iubitorule de pustnicii. Toare de lumină te avem pe tine, Părinte Antipa, Că luminezi toată biserica ortodoxă, De la o margine la ta. Izvorând bună mireasmă, Și revărsând tămăduiri celor ce cinstesc cu dragoste, și să-i închine Sfinctelor tale moaște Pentru aceasta lui Dumnezeu, celui întreimele udați, Vei cântăm împreună cu Sistere tale, moaste. Prea mărim răbdarea ta pentru Hristos. Cântăm cu bucurie în culunarea ta în ceruri și te rugăm cu o să ne ajuți pe noi în vremea ispitelor și necazurilor care ne impresoară. Bucură-te că în lume te-au Bucură-te că prin tine creștinii se luminează, Bucură-te în al osteneală. măsteneală, Bucură-te într în a noastră îndoială, Bucură-te vindecarea bolilor nevindecate, Bucură-te că ești baie spălătoare de păcate. Bucură-te cort de aur și ancoreană de zi. Bucură-te apărare celor ce sunt în primejdii. Bucură-te mângăierea celor slav de suferință. Bucură-te alinare. Celor ce vin cu credință, bucură-te scară tare și putere nevăzută. Bucură-te izbăvirea celor ce cad în Ispite. bucură Părinte Antipa, iubitorule, de Mă Ești părinte și nouă din darule cu care te-a înzestrat Dumnezeu. Ca să putem virui în tirile și Să mergem pe calea adevărului și a dreptății. Preună cu tine să cântăm lui Dumnezeu. și nedespărțită. Sfinte cu vioase părinte antipa. Primește a noastră laudă și cântare. Bucură te păzitorul sihaștrilor din munți, bucură te zi de pace și alesul între sfii. Bucură-te ușurință în ale noastre mari necazuri, Bucură-te biruință și ajutor în Bucură-te săturarea celor care-ți cer Bucură-te încălzirea celor coi fără de haină, Bucură-te, cale bună și pătoaba fecioriei! Bucură-te, de amur și sadul cu vioșiei! Bucură-te, scutul tare și sabia nedreptății! Bucurăte adevărul și solia demnității. Bucurăte miluirea celor ce se bucură Bucurăte ajutorul celor ce se mântuiesc. Bucurăte antipa iubitorule de pusnicie. bucură curăte Părinte antipa, iubitorule de pusnicie. O prea minunată, Părintea tine, Omul rugăciunii și potoaba cu vioșilor, Cel ce ai câștigat moștenirea veșnicilor bunătăți, Primește această cântare de laudă Și prin rugăciunile tale către Dumnezeu cere nouă iertare păcatelor și-n de chinurile veșnice, ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu.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 și ezbădire de chinurile veșnice ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu Aliluia.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 Iertarea păcatelor și izbăvirea de chinurile veșnice, ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu. A lor bune și în râvna către viața ce a pus, micească plăcută lui Dumnezeu. Pentru aceasta și noi, cei ce săvârșim cu dragoste, sfântă pomenirea ta, îți cântăm unele ca acestea. Bucură-te cu fioase zămislite-n rugăciune, Bucură-te că mama ta te-a născut fără suspine, Bucură-te floare rară pe plaiuri moldovenești, Bucură-te că ieșit ai din satul ca. Bucură-te mângâiere pentru bunităi părinți,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 Ale cu cuprindere, bucură-te făclierul simțitoarelor de Bucură-te, părinte Antipa, iubitorul depus de Pusnicie, ca pe o vistierie a nevăințelor Sivestrești, te lăudăm pe tine cu vioase Părinte Antipa, ca cel ce te-a Învrednicit prin harul lui Dumnezeu, Adobând împlinirea virtuților, și lucrarea rugăciurii celei curate, înstrăinându-te de patria și neamul tău, pentru aceasta într-un glas, cu bucurie îți cântăm, bucură Părinte antipa. Iubitorule de pustnicii. Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin.